in ‘ een satrag, het naweek en ek is William Minnick met wat nou, waar ek gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplan so staan nou op en gaan maak koffie en ontbuit en bring jou dagboek en pen en kom keir lekker saam met my terwijl jy dit doen, speel ek vir jou vir DJ Max en Miley Cyrus met wreckingball en Bok van Blerk met Lemoene en Louis Fonsi met Despacito Op die draak a kier of kies kort Sy rie heeft Toe vif die opgeroeste Vort Sy kin van trekkerij En in die kroeg beklui En ek wens het Koning geheim Van haar boerderij Krui En ons kreeg Wijs my joule moene jou boerpampoene ek wil zo graag aan dit voel of jou kaalgaat perskes of die moeite waard is ek sal het definitief moet proef ons het met botels kaf gedrag die spioen met nieuwe kaas as leeg en wacht. Aan de pierpoed tot by die stoor, toe jou vir oor, hoe haal sy oor. Toe het weer sien, staan sy recht voor my, met al geweer gerig op my. En ons kreeg bys my jou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 ekerna mun en 'n perretjie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 Me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más. Estoy que tomarlo sin ningún apuro. Respira So, la skryf dit live Dit was DJ Max en Miley Cyrus met wreckingball En Bok van Blerk met Lemoene en Louis Fonsi met Despacito En ek is William met Wat Nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplan Ek hoop jy nou sommer lekker litte losgemaak op die muziek en jy het sommer lekker warm Daar is so waar jy is en jy is lekker warm gedaans, ek weet ek is amper uitasem gedaans So, kom ons gaan kyk, na ouder gewoonte gaan ek eerst kyk wat die weer gaan maak Jy moet toch weet of jy baie of mindkleren gaan moet aantrek. Nou hier in die weeskap het het lekker gereden en is sommer koud. Jy kan rechtig voel en sien dat die winter hier is. Die veld het ook baie vinnig teruggespring toe die val en jy staan prachtig groen. So kom ons gaan kyk wat sê die weer. En ons gaan sien hier so by redelinghuis in Kaapstad het hulle geen Een reenvoorspel vir die rest van die naweekie, maar die temperatuur lijk maar kouder het ons gewoond was in die laatste paar maande. So kom ons kyk die temperatuur, die redelinghuis is 18, 17 en 19. En Kaapstad is 16, 14 en 15. Dan gaan ons na die Ooskaap toe. Daar so het Gramstad en Port Elizabeth en Uitenhage het, morgen gaan hulle so bykie reen kry. Ons gaan kyk Abishu is 20, 14 en 13. Gramstad, 20, 11 en 13. PE, 20, 13 en 15. Queenstown, 19, 15 en 9. En dan Uitenhag, 21, 12 en 16. Gaan ons begin na die vrystaat toe, en ek weet daar kan het baie, baie, baie koud raak in die winter. Geen reen voorspel nie? Kom ons gaan kyk, Bloemfontein, 16, 16 en 13. Mochebello, 17, 16 en 14, Kroonstad, 18, 18 en 15, Virginia, 18, 18 en 15, en welkom met al die cirkels, 18, 17 en 15. Gaan ons Gauteng toe, ook vir Gauteng, geen voorspel vir die naweek nie, benauw 18, 19 en 15, Ja, in miel gaan lekker koud kry daar. 'n Vriend van my wat gaan tennis het in Benownie. Lekker koud daar vir hom op die tennisbaan. Johannesburg 18 18 en 14. Pretoria 20 20 en 18. Soweto 19 19 en 15 en Tambisa 19 19 en 16. KwaZulu-Natal. KwaZulu-Natal, Richards Bay gaan Sondag en Maandag reën kry. En dan is het net Durban wat maandag so 2 druppelkies reen gaan sien daar. Temperatuurde Durban 22, 23 en 17. Newcastle 17, 20 en 12. Pieter Maritsburg 20, 22 en 14. Richardsbaai 22, 22 en 18. En Vryheid 17, 19 en 12. Limpopo provincie. Geen voorspel vir hulle nie Temperature, Louis Trigaard 23, 25 en 17 Mokopan 24, 24 En 21 Palaborwa, 26, 26 En 22 En dis hoe ek om ken hierdie tyd van die jaar Haan nog al in die 26's Polokwani, 23, 23 En 19 En Warmbad, 23, 22 En 20 Dan Pumulanga provinsie ook geen reen vir hulle voorspel vir die naweek nie, temperatuurde Betel 19, 18 en 13, en Balensle 19, 18 en 14, Middelburg Transvaal 20, 19 en 16, Nelspreid 22, 24 en 19, en Witbank 20, 18 en 15. Dan gaan ons aan die Noordkaap toe. Ook geen reen vir hulle voorspel nie Koolsberg 16, 14 en 12 De Aar 16, 14 en 13 Kimberley Haber Ludwig 18, 17 en 14 Uppington 21, 18 en 18 En Warrenton 19, 18 en 15 Dan gaan ons na die Noordwest Provincie toe Ook geen reen daar voorspel nie Brits Brits 22, 21 en 19 Klerksdorp 21, 21 en 16 Mabatu 22, 22 en 21 Oogne 20, 20 en 16 Potjofstroom 20, 20 en 16 En Rustenburg 20, 21 en 19 En dan die laaste man die minste nie Die Westkaap Westkap het hulle net daar in Perel, weet hulle die mens in Perel is seker maar geseen, hulle sal vir dag baie reen kry, en uh, gescheik ter die temperatuur, Kaapstad 16, 14 en 15, George 18, 12 en 15, Noorderperel 14, 15 en 17, en woester 15, 12 en 13. So, het lyk met die Perel word daar bykie geseen moet reen, seker om het My heef van afrika daar vanaan kom uh, Die nieuwe heef van afrika van 2018 Daar vir die perle afkom Misschien het sy gesoog dat het daar so Soe bykie reen Nou kan die motorfiets en motorsportgeest Driftigse maar nader skuif Want ek gaan gauw kyk wat is op die Spicekaart vir hulle Vir hierdie week Nou is begint soms met die ET rally Dit vind plaas by Jack of the Bushveld By die R40 By die hoeke van Nieuwsprint en Wabertonstraat In Nelspreid En dit het al die eerste juni begin en hou aan tot die derde juni toe. Kost is, is 200 rand per persoon, maar dit sluit nie jou verblijf in nie. Al is slechts jou lys beskikbaar, so dit eerste kom, eerste word gehelp. Betaling en bespreking moet voor die tyd gedoen word. Danny Smiley's Mini Rally Dit vind plaas by Yamaha Crescent, 10 Hendrik van Ekstraat, Kim Dastria in Kimberley. Haas ook aan Ludwig een gaan kyk waar hy aangaan. Het vind plaas die 2e juni van 9 uur die ochend tot laat. Kostes is, is 80 rand en het sluit een metaal badge in. Plus, jy krij twee lucky draw kaartjes vir priistrekkings. Dit is 20 rand extra vir een materiaal badge. Dus daar is lekker geleentheid daar in Kimberley om te gaan geniet. Dat is hier so die introduction to adventure riding. Het vind plaas by TAF Tierpoort Avontuurplaas Die is by Tierbos Katstra Tierpoort Pretoria Oos Het vind vir dagplaas Van 8 tot 4 uur vir marag toe En 1250 rand Per persoon So gaan leer een bykie daar om avontuurritte te doen Dit klink en lyk sommer baie lekker Dan die Birthday Charity Fundraising Celebration Het vind plaas by Mandani Shisanyama By Longmore Road Acacia die tweede junie vanaf 10 uur die ochend. Kost is, een kombers, of 30 rand, by die ingang vir een kombers. Jo, wonder waar koop hulle kombers vir 30 rand? Die laaste wat ek gesien het, was kombers hier ver oor 100 rand. Maar as reg, gaan koop jou kombers af vir 30 rand. Hy gaan kostalikies wees, en hy gaan mense wees wat toerkies met motorfiets gaan doen, en as n motorfiets wasserai, ek dink die meisiekies gaan baie baie koud kree in die bikinis, om my motorfiets te was en nog lekker ander vermaak, so iets lekker om daar te gaan geniet. Dan is daar die blackfangs Fall Third Day in en Birthday. Jo, is die hele mondvol. is by Blackfangs Fall in Van der Buil Park, en dit vind van dagplaas vanaf 10 die ochend. Kost is 50 rand, en dit sluit een metaal badge in, plus een gelukkige nommer vir een priistrekking. Dit is als kontantkroeg, speeliekies, lekker prijs en muziek, en nog baie levendige vermaak ook en daar ook lekker vermaak vir die kinders, so hom lekker familie bijeenkomst dan die 8ste Dijjol, vir die R27 Diner, by die Boospap Melkpostrand Kaapstad, vind ook vir dag plaas vanaf 2 die middag 50 rand is die kostes en sluit die metaal badge in plus een nommer vir die gelukkige priistrekking, kinders onder 12 is gratis maar hulle gaan nie een badge krij nie So, is lekker om daar te gaan geniet langs die see daar by Melkbos strand Hulle sê daar springkasteel vir die kinders hmm. Ek sal ook een bykie gaan spring op huispringkasteel Maar ek weet, morgen sal ek kan loop van al die sp stuive spieren van haar spring op huispringkasteel En as haar so spray on tattoos en nog lekker spieletjes vir die kinders en volwasnes Yes, ek het gesê daar is ‘n springkasteel vir die grootmense Klink soos een lekker lekker familiedag daar so Dan die 2018 Motokids by Dirt Bronco in Kreersdorp, van plaas die derde juni, en dis heel dag aan die gang. Dit is 200 rand per rit, en jy krij net 1 rit. Dit is 300 rand vir beide offroad en motorkros. Soos lekker vir die kinders had wil leer om motorfiets te rui, en dan ook wat wil leer om bykie offroad te rui. En dit sal help om hulle selfbeeld op te bou, en dit is vir kinders tussen die ouderdom van 5 En 13 jaar oud Lekker manier om hulle een bykie bloot te stel Aan die motorfietspoort Dan die Aquila Sop en Sokkie Charity Run Dit vind by Jabulani Lodge In Kamildre Westplaas Vind morrie derde juni plaas En begin 7 uur uh, Die ochend by Mayhem Garage En 12 uur die middag by Jabulani Vir die afterparty Kostes, kinders en grootmense moet sokkies bring per persoon. So, amal wat inkom moet ‘n paar sokkies bring. So, gaan en geniet die dag daar so. Dan die Lekkerkrui Kiesera. Vind plaas by Kiesera. Het is in Garsfontein en Linwoodstraat. Wanneer? Dit is die derde juni vanaf 7 uur die ochend tot laat. Kostes is, is hun verbuisterende gratis. Gaan jou niks koste. Dat sê daar sal materiaal badges beskikbaar wees en een prijstrekking. Alle fondse gaan vir die Daniel Otto Trust. Dit is vir een kind wat gebore is in 2013 en was gedeigd om seer met CMD in 2016. So hy kan nie meer loop nie, hy kan nie omself recht op sit nie, hy kan nie kruip nie. Hy kan niks van daar die bewegingsaksies doen wat die kind van sy ouderdom veronderstel is om te doen nie. So daar is lekker liefdadigheidsbeweging by eenkomst, wat jy kan gaan ondersteun daar. Dan die BMW Motorcycle Training, uh, by Bavarian Motorfietses en Turian Gate, dis die hoeken van John Foster Drive en Akkerboomstraat, Swartkop, Pretoria. En het is so, dat as jy een BMW Motorfiets van al die GS 1200s kry, dan wil BMW graag hee, dat jy moet, Leer hoe om die motorfiets te rij Want uh, dit is blijkbaar nie net vir opklim en rij Soos wat een mens met die gewone motorfiets doen nie Daar is baie extra toerusting Op daar die motorfiets Wat jy kan gebruik en verstelling kies en goed En uh, selfs die motorfiets het Joze karre desda Baie geteknologiseerd geraak As daar soe woord is uh, Die motorfiets te rij amper hulle self Desda so, Daar is soos vir jou lekker opleiding Dit vind plaas die 7e juni Vanaf 5.30 die ochend tot 8 die aand Jo, so hulle moet vir jou baie, baie, baie leer op hy motorfiets. Nou is baie belangrik, daar is alleenlik plek vir 25 lede, dis ook om ek het nou al noem, en jy moet een lid wees. Ok, so hulle gaan, wat hulle gaan behandel, is die versorging van elektrische onderdele, hoe my motorfiets te jump start hoe moet lekker uh, uh, te werk onderdele, so dat is een lekker geleendheid vir die BMW lede, om bykie meer oor hulle motorfietsen te gaan leer. So dit klink na 'n lekker besige motorfietsnaweek wat voorlê. Nou, hier is die paaie so modderig na die reen, dat ek nie my motorfiets eers op die teerpad kan kry nie, maar ek kla nie die Kaap die reën so nodig. As jy gaan ry, onthou die paaie is nat, so wees versigtig en bly van die wit en geel lyne af. Dis so, weer tyd vir 'n musiekbreek en ek speel vir jou vir Disturbed the Sound of Silence and Seether met Broken and Enrique Iglesias and Nicole Schertzinger with Heartbeat. Hello darkness my old friend I've come to talk with you again because I've been Softly creeping Left it scenes While I was Sleeping In the vision That was planted Twelve no streets have come on Seether met Broken en Eriki Glicias en Nicole Schertsinger met Heartbeat en voor hom was dit Disturbs, a Sounds of Silence. En ek is William Minnick met Wat Nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsactiviteite te beplan. Dit is hoe die beerd vir die sportgees driftiges om nader te skyf. En ons kop sommer af met Super Rugby, verdag die 2. juni en die Blues speel tegen die Rebels by Eden Park, hulle 10 oor 7 vir begin en maak kwart oor 9 klaar, so nog so half uur van die wedstrijd oor. Dan die Chiefs teen die Crusaders, by die FMG stadion in Waikato, is 9.30 vir tot 11.40, en dan die Reds tegen die Waratas, by die Sandkorps stadion in Brisbane, Dit is 1140 tot 1345 en dan die Brambies tegen die, die Sunwolves by die GIO stadion in Canberra. Dit is van 8 tot 10.05 van naand, of 22.05 van dan. Dan cricket, die tweede tot die vijfde juni, Engeland tegen Pakistan en dit is die tweede toets en vandag is die tweede dag van die tweede toets. So, dit lyk my die kouwe het toegeslaan, want dit is al wat die sport aanbetref. betref. Haas nie eers Bergfietsrit oubergfietsrit, Iversen nie. So kom ek gaan kyk na die meer gekinstelige gedeelte van die program, waar hier die grootpinte by vrouwlief en die kinders gaan verdien. Nou kom ons kyk na That 80's Show. Die tachtigere jare muziek het nou juist deesda, maak het so opsla, En die mense die speel baie meer 80er jare muziek deesda. So het lyk my dat dit maak so'n groot comeback. En uh, nou het dit uh, dat 80's show. Dit is by Sibayas Rockwood Theater. En dit is vanaf nou tot en met die 17de juni aan die gang. Kost is, is 130 grand per persoon. So'n lekker levendig a, tachtags muziek. As die mense gaan, gaan denk, uh, vir my persoonlik is die beste muziek, maar hier laat 70s en dan die 80e jare. Maar, dat sal moes nou vir my wees, dit die tyd waarin ek groot geword het. Maar, dit lyk my nie sê net ek wat so denk hier, daar baie meer mense wat denk die 80s was die tyd gewees om in te leef. Dan by die Sun International, by die Jackson Hole, woensdag, vrydag en satara. Tyd is 9 hier in die aand en die kostes is gratis. So, jy kan lekker hape, levendige noot die nawek afskoop met levendige orkeste, hulle speel meestal jazz, maar dan beteken hulle ander genres ook wat hulle speel, so as jy jazz is, daar is die plek vir jy om te wees. Dan is Seller Reds Wine Festival, vind plaas by Kenton Park, en dis op die 2. juni, en die kostes is, is 100 rand tot 135 rand per persoon. So een lekker dag om daar te gaan niet, gaan wijn proe en wijn drinken, en daar is verskillende soorte wijn om van te proe, en daar is ook bier en ander drankies beskikbaar wees. Ek denk, dat so koud, die mense gaan meestal net die soet wijn wil proe. Daar is ook lekkers kostalliekies en kunstalliekies om na te gaan gekyk, so is een lekker geleentheid om daar te gaan geniet. Danny die country opskop. Dit vind plaas by die Grand Arena Grand West in Kaapstad die derde juni. En het is 195 rand per persoon So daar lekker country muziek Om te gaan geniet daar so En dit is die 7 keer wat dit Aangebied word Kunstenaars wat gaan optree is Lance James, Barbara Rey, Peer de Chamois, ek kan onthou die tijd My ma het een groot crush op Peer de Chamois gehad Rocking Horse Tommy Dell Rui Dillon, Rieke Snell uh, Elismatron En Brandon Oberholzer so al is amal daar so om jou te vermaak by die Bakgat Country Opskop by die Grand West Arena in Kaapstad dan Classics 2018 by die Sun Arena in Pretoria en dit vind plaas die 9e juni kostes is, is 300 rand per persoon en jy moet by Compute moet jy gaan bestel daar so jou kaartjes mense wat gaan optreden is Amira Corlea Bota Terren, Lam Monique Stein Jannie Moelman, Joseph Clark en Touch of Class, wat jy daar kan gaan sien by die Classics 2018, by die Sun Arena in Pretoria. Dan karaoke Thursdays, by Diamond Lulz, dis elke donderdag, en hulle sê geen onder 18-jariges nie. Kost is daar, is gratis, so jy kan bykie lekker jou stress gaan uitsing, daar by Diamond Lulz, by die karaoke Thursdays. Dan die in plaas by Kiplings Brasserie, by die Boardwalk Hotel in die Kaap is elke satdag van 14.30 tot 15.30 of dan van 4 die morag tot 5 uur die morag. Kost is 125 rand per persoon, so jy kan lekker van 15 verskillende soorte thee daar gaan kies om te drink, en natuurlik is aan het soet en soot verversings ook wat jy vir jou daar kan kry en dan die Wacky Wine Weekend hy vind tans plaas daar in Robertson Is 200 rand per persoon en kinders onder 18 is gratis. Maar ek kan my nie indink dat iemand sy kinders sal saamvat na daar die geleentheid toe nie. So is een lekker geleentheid, is die 15e jaarlikse Wacky Wine naweek. So baie om te sien en te proe en is een baie mooie aarde. Robertson is een baie mooie aarde aan die Hexreveur van Lee en is nou gereen so hy gaan groen wees. En hoe dit werk daar by die Wacky Wine? is vir die 200 landgele vir jou so'n boekie met een klomp kaartjies, en jy gaan letterlijk van die een wijnplaas na die ander wijnplaas, waar jy kan gaan wijnproe en wijndrink en wijnkoop ook. Natuurlijk, die hele idee is dat jy nie wijnkoop ook daar. Maar, ek het al gehoor by die meeste mense wat gaan, hulle sê, jy kom nie halfpad dier jou boekie nie. Daar is so'n baie kaartjies en jy kom nie halfpad dier nie. Want, uh, sommer die eerste wijnplaas wat jy begin, is die atmosfeer so lekker, jy besluit ook sommer jy blij daar so baie mense kom net so twee wijnplaase ver, en dan besluit hulle nie ons partijkie hier vir die rest van die dag, en so sê dit vir die hele naweek in die gang, so by morgen sal baie van hulle soekke kopsere hee, dat die mens het hier sal geloen nie, maar vir diegene wat gaan Wees waarski, die verkeer en politie is in volle macht daar so, hulle gaan letterlijk voertuig stop, kyk vir dronkbestuurders, so en hulle doen dit elke, elke jaar, so as jy besluit het om te gaan, gaan daar te, en kry vir jou iemand wat bestuur, of hier vir jou een taxi, kry daar baie taxi wat die mense op en afry, klim in een taxi en ga naar die volgende wijnplaas as jy dan wil aanskuif, maar moet nie drink en bestuur nie, want boem behalwe vir die zwaarboetes wat jy opgeleg gaan word, kan jy dalk een ander persoon of 'n ander gesin se lewe neem in die proses. so moenie nie met daar die skuld loop nie. Gref hier taxi en dan gaan, nie, gaan geniet hier die wacky wine Ek weet van 'n paar mense, ek ken een paar mense wat die nawek gegaan het Na die wacky wine geleentheid toe En dan gaan ons so oor kyk wat gaan aan in die flieks Wat speel in die flieks die nawek Want het lyk my dis maar een kouwe nawek recht oor die land En die mens wil maar binnen sy huis wees So kom ons gaan kyk wat is in die flieks wat die mens kan gaan kyk En daarso het ons nog altijd Avengers Infinity War wat speel, dis een fantasie avontuur, soos superhero vliek, diegene wat het gaan kyk het, het vir my gesê, dit is een baie, baie goeie vliek, en uh, ammel sê hulle hoop, daar is een opvolg, ongelukkig, spoiler alert, geen opvolg nie, soos hy eindig, is soos hy eindig, die mens wat hom vervaardig het gesê, hulle gaan nie opvolg maak op Infinity War nie, dan by Root, dis een drama, riller, Um, wat jy ook kan gaan kyk, en hy is daar so, Autodomse Perking is 16. Dan een lekker komedie, Blokkers, uh, wat een mens daar gaan kyk, ek sien uh, John Cena speel ook daarin, so komedie, Blokkers, dan Breaking In is Riller, Deadpool 2, Deadpool 2 speel nog, die mense sê ook vir my, die recensies wat ek gelees het, en wat ek gehoor het van mense wat gaan kyk het, is dat dit een awesome movie is. Dit is 'n actie, komedie, superhero en die mense wat Deadpool 1 gesien het, weet wat hulle kan verwacht. En soos daar vir my gesê is, is dit beter as die eerste een. En vir my was die eerste een baie, baie goed. So Deadpool 2, dit is definitief 1 wat op my lysie is, wat ek nog moet gaan sien. As ek weer daar in die grootstad kom, waar daar zulke goed soos flieks is. Dan I Can Only Imagine Dit is so'n christelike drama en uh, geloofsgebaseerde fliek wat een mens daar kan gaan kyk So as jy bykie geinspireerd wil voel in die lewe dan gaan kyk jy daar so vir I Can Only Imagine Dan Amy Schumer's I Feel Pretty is a komedie Jy kan nou om ook gaan kyk en dan natuurlijk Jurassic World Fallen Kingdom Dit is ook een wat op my lysie gaan wees definitief so een wetenskapsfiksie um, avontuur fliek, en hy is deel van die Jurassic Park of die Jurassic World franchise en uh, hulle sê hy is veroud in beperking 13 so hy gaan net aan waar die vorige in Jurassic World opgehouw het, so ek kan nie wag om hom ook te gaan kyk nie dan nog een komedie Life of the Party hulle sê Old School Meets New Life so lekker hier so een school, een van hierdie school komedies, en het lijk my, dit is die ouwers, wat gaan uh, uithak daar saam met die kinders. Dan mama Mia, Here We Go Again, so dat die opvolg op die mama Mia, fliek wat uitgekom het, die kan vir hom gaan kyk, en dan Maya the Bee, The Honey Games, as kind kan ek onthou van Maya die by wat op tv gespeel het, en uh, is een lekker komedie en een familiefliek, Om daar te gaan kyk saam met die kinders En ek weet, een paar grootmenses dit ook geniet Ek persoonlijk sal wil sien Hoe lyk hy of Maya Nog altyd so oulik was, soos Maya was To ek een kind was Dan, nommer 37 Dit is een Afrikaanse fliek En dit is een drama Riller So, dit lyk vir my ook interessant om te gaan kyk Daar, nommer 37, dit lyk asof die Suid-Afrikaanse flieks Weerkom op die Vlak waar hulle was hier so so 30 jaar terug, so het lijk as oor die flieks weer al beter begin raak in Zuid-Afrika. Dan Oceans uit Oceans uit is ook deel van die uh, Oceans 11 franchise, en um, hulle sê dit is weer so, een van die con-type goed, waar die hand vinniger as die oog is, so as hy op datke lekker flieke om daar te gaan kyk Oceans uit. En Overboard is so romans komedie. Het lijkt me alsof die romans komedies nou weer aan die uitkom is. Hulle doen miskien uh, aspris vir ons mens in Zuid-Afrika wat nou winter het, wat ons bieke snoeziger kan gaan inkryp. En dan is daar ook 'n animasie een, een Peter Rabbit, jy kan omgang klik. En Please Stand By is ook so'n komedie drama wat jy kan gaan kyk. Nou kom ons by Riller. A Quiet Place? Um, is een lekker harde ruller soas jy wil hee, dat uh, jou vrou of jou mysie jou uh, bekie lekker moet stuif vastgrijp nou vat jy vir haar en jy wees vir haar a quiet place dan is Dwayne The Rock Johnson speel in Rampage ek het ook gehoor, dit is nogal so baie goeie fliek om te gaan kyk daar so. en dan Sherlock Gnomes, dit is so'n animasie komedie, en uh, dit is hierdie dwergies met uh, Sherlock Holmes, dit gaan so'n so avontuur, so uh, uh, uh, mystery avontuur story wees, waar die Sherlock, die dwergie like my die misdaad gaan oplos en dan Star Wars story Solo, dit like soos die die prequel, prequelse prequel van Star Wars waar like my alles begin het en Hans Solo vir Chewbacca ontmoet en al die so lekker Solo, a Star Wars story wat jy kan gaan kyk en dan Traffic Traffic is ook hyn riller dan Tyler Perry's Acrimony, is ook so so'n dramariller, en dan A Wrinkle in Time, is so 'n wetenskapsfiksie avontuur, familiefantasiefliek om te kyk. So'n redelik baie wat een mens kan gaan kyk in die flieks, so al is hierdie kouwe nat naweek, hoef niemand terug te staan en by die huis te sit en nie te weet wat hulle doen nie. Jy kan nog altyd vir vrouw lief en die kinders uitvat na die flieks toe, en een heerlijke aand daar geniet. En onthoud, dis daar die goed soos die flieks, wat jy jou vrou uitvat, wat vir jou die punte verdien. So, en by die kinders ook. So, gaan en vat hulle een bekie uit, daar vir een fliek. Nou, op daar die nood, het die tyd my ingaal. Dis die tyd om te groet. Wees veilig, en sien jylle woensdag om 6 uur, vir crime time, en dan weer volgende satrag, by wat nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweek sy, sy, sy ontspanningsaktiviteite te beplan. Wees veilig op die paaie, soos ek net nou gesê het, die paaie is nat, dit reen in die kaap, al reen het op die ander plekke in die land nie, dit reen nie so, en ons het die reen nodig, maar onthou die padoppervlak is glad, want daar is rubber en diesel in als gemors. Motorrijers, wees maar op die uitkijk vir die motorfietsrijers, Ek weet, daar is 'n handkie van hulle wat nie die patreels wil gehoorzaam nie, en wat wil ruis soos jaagduiwels en al hulle toerkies wil doen in die verkeer. Wees maar op jy uitkijk vir hulle, want hy gaan net jou motorvoertuig beskadig as in jou vastrui, en sy lewe kan geneem word. So wees maar op jy uitkijk vir hulle, en uh, wees veilig, en motorfietsrijers, soos ek gesê, bly weg van die geel en die witstrepe, want die nat reen op haar die geel en witstrepe, Gaan jou fiets laat glij en hou by die spoedbeperking en moet onnodig dier die voertuie het is nie voertuig, wil jaag nie. Die pad is nat. Rem moet hoor wees. Maar, ek gaan uitspeel met Dennis Hartman se Touch My Body, geniet jylle naweek, bly veilig en dan sien ons mekaar volgende keer. Touch my being Make me know that I'm infected my body.